سلام عليك يا يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ''Inn al فِي taqin fi jennat in wa'uyoon'' ''Akhidin ma'atahum rabuhum inna hum kanu qabla dhalik muhsineen'' ''Kanu qalilan min al-layl ma'yajajoon''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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ <تصفيق> مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ صدق الله العظيم. الله imie Allaha samilosnog samilosna. Oni którzy się Allaha bojali u jennetskim baščama će među izvorima boraviti. Primaće ono što im gospodar oni su prije Noć samo malo spavali, a i u prasko zor od grijeha molili. A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Na zemlji su dokazi za onih koji čvrsto uvjeruju, a i u vama samijema zar ne vidite? A na nebu je obskrba vaša i ono što vam se obećava. I tako mi gospodara neba i zemlje, to je istina kao što je istina da govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم والله الله جل شانه زاهولون كوني Hval Allahu Jalal koji nas je počastio iz riznice svojih neizmjernih blagodatima i nimetima. Salavati selam donosimo na onoga koji treba i mora biti naš uzor i učitelj u našim životima. Na poslanika Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem, njegovu čast, uzoritu i plemenitu porodicu na njegove plemenite i uzorite ashabe. Allahu Jalal da nam dobra djela upiše naše večerašnje druženje i da koboda na sudnjem danu kada sve bude pozvano svjedokom za nas ili protiv nas da ova naša druženja koboda inša Allah budu svjedokom za nas da smo vrijeme provodili onako kako Allah Đerlešanu to traži od nas i kako će ona koboda biti zadovoljna s nama dozvolite mi na početku da vas poselam džanetskim pozdravom za kojeg molim Allahe dželešanu da nas meleke ako da dočekuju na vratima dženneta. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Naš imam je večeras na jaci namazu proučio od prilike nešto što sam ja razmišljao danas šta bi mogo kazati prije samog hadisa. Proučio jedan kuranski ajed zbog kojeg ja želim otvorti Temu koju vam želim prenijeti prije samog ovog hadisa, a to je tema emaneta. Abdurahim je učio suru Mu'minunu koju Allah djelalšanuhu kaže Kad aflehal mu'minun ono što žele postići će vjernic. Pa i onda Allah djelalšanuhu ovdje nabraja ajet za ajet ko su ti koji će ako bude da inša Allah uspjeti. I na dunjalku ajna hirad. I između ostalog tamo na jednom mjestu kaže والذين هم لماناتهم وعهدهم راعون Oni koji opojerenim amanetima i obavezama brigu brinu. Mi smo su ovdje zato što nas je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio kroz jedan hadis u kojem on kaži. Ja vam ostavljam dvije stvari. Ako se njih budete držali, ne možete zalutati, niti ćete zalutati. Pogledajte Ključni razlog propadanja nas danas, da li to bilo u kući, da li u da li u gradu, da li u državi, jeste neslijeđenje ove dvije stvari ne držanje za uže koje se zove Kur'an i sunnet. Jer je Boži posanikali i salam kazao, ja vam ostavljam dvije stvari, ako ih se budete držali, nećete zalutati. To su moj Kur'an i moj sunnet. Šta je svrha našeg okupljanja svakog četvrtka? Da li je svrha da samo popunimo sahat vremena ili je svrha da dođemo, da se družimo, da se vidimo, da nešta naučimo i u Jeli je li to svrha, da naučimo, da se družimo i tamo na ulici da ono primjenimo što ovdje naučimo. Jer sve jedan hadij iz poslanika i salam, kojeg mi govorimo ili ili kazujemo svakog četvrtka je zapravo emanet kojeg je nam Boži poslanik ali i salam, Koliko mi brigu vodimo o tom emanetu? Koliko razmišljamo o koji nam je posanikali i sa vam ostavljeno? Ja sam jedne prilike kazao, znam, kada je moj dedo trebao preseliti, on znate, sad ljudi to osjetaju kad će preseliti, on kaže majci i sve postrojio, i kaže im, ko bude diru, šumu, nek mi ne ide na sudji dan predan. Ostavio je emanet, ne smije niko šumu dirati, ne smije niko prodati. I svi strijepe o tome, niko ne smije da dođe, ne znam tko da neko sad ljudi pare, Dedo je rekao to, nema kut na kiame. E, zamislite sad obrnutu zglavu. Poslanika da je selam toliko je maneta ostavi. A mi se ponekad s njima poigravao. A valja na sudnjem danu imeni svakom svakomodna stat pred njega i kazat, jare su lala, ajde budi zagovodnih za nas. Puni smo grija. Nemamo kud pred gospodar, Budi naše fađe. U razmišljanju O tome koliko vodimo brigu o emanetima koje nam je poslanik ali i salam ostavio, želim vam kazati jednu životnu priču jednog od ashaba Allahova poslanika, koja će nam malo pomoći da razmišljamo o navedenom pitanje. Kako su to ashabi razmišljali o emanetima? Priča se tiče ashaba koji je vama svima dobro poznat, Selman el-Farsi. Čuli ste svi za Selman Al- farsi Znate da je on Allahovom voljom bio sebe da mušička vojska ne uspije napasti Medinu. Kada je došao Božje po saniku sallallahu a.s. i kazao mu ja ja Rasulala ja predlažem da mi iskopamo jedan hendek, rov oko Medine, dubok, tako da oni neće moći prijeći na ovu stranu. I po saniku sallallahu a.s. i ga poslušo. I Allahovom voljom s, tim, s tom nakanom muslimani su uspjeli se sačuvati. Za njega je Boži poslanih, sallallahu aleyhi wa sallam, jednom hadisu kazao, kaže, džennet jedva čeka trojicu. Zamislite sad, džennet očekuje sa nestepljenjem tri čovjeka. E sad šte pogledati iz priče kako taj čovjek razmišlja. Boži poslanih kaže, džennet jedva čeka trojicu ljudi. Hazreti Ali'u? A mara ibn Yasira, znate ko je mara ibn Yasir, sin od Sumeye, prvi prvog shahida u islamu. Znate dobro budžehu da je njegovog oca i i i ubio i da je ga tjeralo do te da on po, zanika i tako dalje i tako dalje. Znate tu priču. I treći čovjek kojeg džennet iščekuje jeste Selman el Farisi. E sad gledajte kako taj čovjek razmišlja. Kako ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve razmišlja na samrti svoju <kuh> došao mu je Saad Ibn Ebi Vekas rad Jel Bahuan i našao ga na samrti kako plaći jeca kaže mu Saad Ibn Ebi Vekas zašto Selma ne plaćeš kad je Boži poslanik ali i Selam preselio s ovog svijeta s tobom je bio zadovoljen hajmo se staviti malo u poziciju i aj ja, i svaki nas Koliko će poslanik biti zadovoljan sa mnom s na sudnjem danu? Koliko bi sad poslanik bio zadovoljan da, da, da nas pogleda i da, da vidi kakvi smo, šta smo, šta, šta radimo i kakvi smo, koliko bi bio zadovoljan ponosan sa svakim od nas? A okupljamo se svaki, svakog četvrtka rad radnjega. Kaži sanme nam farisi, tako mi Allaha, nije me strah umrijeti, nije me strah umrijeti. Već je me strah, jesam li ispunio emanet kojim mi je Boži poslanik, ali i salam Zamislite. A džennet ga isčekuje. Džennet se njemu raduje. A on razmišlja na samrti, jeli li ispunio emanet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik umro, zadovoljan se bio. Čak se tamo u, u predajama navodi, kad čitate njegovu biografiju, navodi se da su s jedne prilike... Ensari i muhađire raspravljali Pa su nekad ensari je znali kazati Selman naš A nekad su muhađire znali kazati Selman od nas On na samrti razmišlja ovako Jesam li ja izvršio emanet Koji mi je poslanik ali i salam Ostavio Pa ga sad ibne veka Pita Šta je to što ti je poslanik Ostavio emanet A on kaže Rekao mi Allah poslanik Sallallahu alaihi wasallam ovako Neka svako od vas na Dunjaluk. Neka svako od vas na Dunjaluk. Ima samo onoliko koliko je dovoljno putniku. prolazniku. A gledaj moj sade šta ja sve ima. Neka svako na Dunjaluk. Ima samo onoliko koliko je potrebno putniku jer je Dunjaluk samo jedan most do Ahirata koje mi putuje Nekom to putovanje na tom mostu traje 60 nekom pet, nekom dvije. To Allah je određuje i to je njegov. A kaže sad, i ne bih vekast, ako me Allaha okrenuo sam se po njegove kući i razgledu samo sam vidio dvije posude. Iz jedne je pio vodu, a iz druge je jeo. A razmišlja ovako. Ja ovo, kad sam čito prvi put Kad sam to tako me Allaha prvo sam kazao supruzi, hajdi, samo pogledaj kad mi budeš peglala košulje, vidi koliko imam košulje. Koje ja nekad obučem, ja ne obučem. A da ne govorimo o nekim drugim stvarima, o raspavnju podojavogu. Sad Ibn Ebi Vekas ga je zamolio, oo Selmane, de me po savjetu. Ostavi mi nešta sad ti u amanetu. A on mu je kazao ovako, ako zapadneš u brige, mi smo danas vrlo često u briga. Kaže, ako zapadneš u brige, sjeti se Allah. Odma se sjeti Allah. Nažalost, vrlo često je kod ljudi danas obrnuto. Zapadne u brige, daj, traži od svakog drugog tamo negdje pomoć, pa onda tek negdje tamo mu naupadne. Pa mogu sam ja dići ruke Allah. Ako u brige zapadnemo, Allaha se prvo sjetimo. On će nam ako bojda dati izlaze iz situacije sigurno. Druga stvar. Ako sudiš ljudima, sjeti se Allaha. Vrlo često danas sebi dajemo zapravo da o lahko osudimo jednom drugim. Vrlo često. Allah dželjašanu je taj koji je iznad nas i koji to sve posmatra. I zna u konačnici misao našo. Dalje, Ako udjeljuješ ljudima, ako ljudima udjeljuješ, Allaha se sjeti. Ako ono što imamo i hoćemo udjeliti, nekto uvijek bude rada Allaha, dželjavno. Jer šeitan je tu, pogotovo u tih stvarima, on je jako blizu. Znate, kad ono gurnješ u kuđep da izvadiš, on odmah, je to ti daješ da neko tamo vidi? Odmah je tu. I odmah je ta priča u glavi. Zato preduhitrimo to pa se Allaha sjetimo. Ovo su savjeti jednog od trojice ljudi za kojim džennet žudi. Zamislite razmišljanja toga shava. Odavde večeras kad prođemo, pokušajmo razmisliti o emanetima. Pokušajmo evo ovom hadisu kojeg ćemo večeras kazati koliko mi njega u praksi svojom radimo i činimo znate, azhabe Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada bi bi objavljen ajed poslaniku alaihi wa sallam oni bi ga naučili a drugi ne bi ni pokušavali učiti dok ne bi na ulici u kući u poroci onaj prvi što su ga naučili primjerno ne bi ni pokušavali niti bi prilazili da uče drugi ajed dok ne bi bili sigurni u to da su onaj prvi naučeni ajed primjenili u svome životu. Zato je svrha našeg dolazka večeras ovdje da je manete koji nam posanik, ali i salam, ostavlja kroz ove hadise dahi, jakobu, da ih jako boda, inša Allah, primjenjujemo u svojim životima. Sjetimo s jednom fatihom Buhari iz čije zbirke i čitamo ove hadise da ga Allah djelašanu u obaspe svoju milošću dženne tfirdevsom. Ridajan illah i fatihah. Većina ovih hadisa govori od prilike o istoj stvari. Pa ova naredna dva hadisa govori o istoj temi koju je vam govorio defendija prošli put. Ja ću vam samo pročitati ova dva hadisa i prijeće vam da voda u novo poglavlje. Pričao nam je Ebu Asim prenoseći od Malika, on od Ebu Zinada, ovaj od Abdurrahmana Ar-Ređa, a on Ebu Hurere radijallahu an koji je kazao da je posanik selam rekao. Neka niko od vas neklanja u jednom halinčetu ako njime ne prekrije svoja ramena. Pričao nam je Ebunuajim, njemu Sheiban prenoseći od Jahja bin Ebu Kesira, on od Krime koga je čuo i pitao, a i Krime čuo Ebuhureiru gdje govori. Potvrđujem da sam čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori ovaku, Ko klanja u jednom halinčetu, neka mu jedna strana, neka neka mu jednu stranu prebaci preko druge. O ovoj temi, o ovom i sličnom sejdefendija vam je govorio, mi ćemo prijeća da sad na novo poglavlje, poglavlje Bab Ida idhakaan saubundajikan kada je odjeća tjesa, o, vrlo, o jednoj vrlo, vrlo važnoj stvari koja je danas postala trend po našim džamijama, da vrlo često ljudi ne vode računa u kakvoj odjeći klanjaju namazom. Pričao nam je Jahja bin Salih i kazao da mu je pričao Fulejh bin Suleiman prenoseć od Sejda bin Harisa koji je kazao. Pitali smo Džabira bin Abdullaha za klanjanje namaza u jednoj haljini. A on odgovori. Išao sam sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam na jednu njegovu vojnu. Jedne noći došao sam mu radi nekog svog posla i našao ga gdje klanja. Na mene bio samo jedan čaršaf kojim sam se omotao i klanjao pokraj njega. Kada je završio namazu, pitao je, kakav je to, džabire, uzrok tvog dolaska noću? Ja sam ga o svojoj potrebi i kada sam završio, on reče, kakav je ono grtač koga sam vidio? Haljina, to jeste, tijesna je bila, odgovorio sam. Kada je široka, reče poslanik, zamotaj se njome dobro, prebacivši krajeve preko pleća, a kada je uska i tijesna, ogrni njome donji dio. Vi znate da je mekruh klanjati, a da bez gornjih dijela hajnit ćete. O tom ste govorili u, u kroz prošli prošle hadise. Međutim, u svemu se radi kada je u pitanju nužda Allahu posanih sallallahu aleyhi vasallam nam je dao razni olakšit. Pa je ovdje kazao, ako je široka, odjeća ti se njom dobro zamotar. Prebacivši krajeve preko pleća. A ako nije dovoljno široka, Ako je uska i tijesna, ogrni njome samo donji dio. Znači ovdje se samo radi o nužni. Vrlo često danas mi imali jedan problem, a to je da od stvari koje su lijepe u islamu, mi uzimamo maksimum. A od stvari koje su obaveza u islamu, ganjamo minimum. Znate, pa dođe ljeto, kaže, hajde ba, može onaj šorc dođe ispod koljena. To je minimum. Može. Međutim, Uvijek znajmo kad dolazimo u džamiju da dolazimo pred Allaha Đanlašanom. Ja sam to u pri jedne prilike kazao svojoj omladnom džamiji. Kad treba s djevojkom izaći, gledaže se lijepo dotjeraš, malo frizure, malo mirisa, svega to sve, cakum pakum na tebi. A kad trebamo u džamiju na namaz, more svaka pa se onda mi, Borise Krožami, da dolazi vakvi pa da ne dolazi ovakav, da vodi brigu, očistoći, tako dalje i tako dalje. Neka uvijek na, na umu bude da kada namaz, na namaz dolazimo, da prvenstveno dolazimo pred Allaha, i da gledamo kako ćemo pred njega stati. Jer je on onaj koji voli, koji je lijep i voli depotu. Posebno, posebno kad je u pitanju tjesna odjeća. Nije dovoljno Samo pokriti avret. Nije to samo dovoljno. Već moramo voditi brigu da se ne ocitaju dijelovi tijela preko odjeće. A toga smo mi vrlo često danas svjedoci. Ili tako? Vrlo, vrlo često teško nađemo nekakve ne, pantoleone kako treba, da nisu nešto sad mojda usko nešto, od ozgu usko dole pricrkne ispod koljena, uz nogu i tako da ocrta sve. Vodimo računa o tim stvarima. Jer na kraju krajeva namaz je naša veza s Allahom Đanšanuhu. Koliko naša veza bude sa Allahom Đanšanuhu ispravna i, i, i redovna i kako treba i mi ćemo ako bude na Dunjaluku uspjevati. A koliko naša veza sa gospodarom bude slabija, onda mi imamo potrebu da se eksponiramo, znate? A kad je veza sa Allahom Đanšanuhu jaka, svijestni smo da smo u... Da smo u pred Allahom i nadamo se da je on zadovoljno i nema potrebi da se nekome eksponiramo i da se dokazujemo i tako dalje i tako dalje. Zato sugeršem i se bivama, Vodimo računa malo ovim stvarima. Vodimo računa ovim stvarima. Naročito sugeršem i podlačim to i kod sebe govorim u džami o trendu ovom novog pokrivanja i tako dalje i tako dalje posanikala i selam je u nuždi neke stvari dozvoljavao, ali nije kazao da može. A mi danas, ja ne znam, volio bi neko neko kaže ovdje među nama da je u nekoj nuždi, da nema bar pet haljinki kod kuće. Kako treba. Ja sad evo malo prije sam vam kazao košuljama i o tim stvarima. Svi imamo poprilično naslagano, neko majicu, neko košulju, neko kako se ko nosi. Drugi hadis, koji prenosi sehl, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazal. Neki su ljudi s vjerovijesnikom sallallahu alaihi wa sallam klanjali svezamši svoje ogrtače za vratove poput djeci. Pa je ženama rečeno ne dižite sa seđde ne dižite se sa seđde ili ne dižite sa seđde svoje glave sve dok se ljudi ne ispravi na sjedinu. A Ebu Dawud ki Bejheki bilježe opet drugi hadis u kojem je Boži Posanik, sallallahu a.s.v. kazao. Koja, koja od žena vjeruje u Allaha i sudnji dan? Neka ne diže sa sežde svoju glavu prije nego ljudi dignu svoje glave. Ne želeći vidjeti avret muškarca. Ovo je ona, ja barem govorim evo i svog nekog Google, sam imam u džematu i konstanto imam, imam problem i situaciju borbe svakim stvarima da ljudi vrlo često bježe prije imama gore bježe prije imama dole dižu se prije nek što imam rekao Allah ista je situacija dešava se u ženskom dijelu džemata jasan je ovaj hadis poslanika sada Allahova nek za sebe jasan ne dižimo svoje glave sestre, ne dižimo svoje glave sa sežde dok to muškarci naučili zašto iz bojaznosti da ne bi pogledali avret muškarca I s time naškodilo opet sam sebi. Svi ovi hadisi, primijetili ste iz, iz protekle halke i ove večera, svi ovi hadisi otprilike govore o skromnosti ashaba. Da je bilo, znate ono, bilo je baš, ako neki ashab ima dva grtača, to je bilo čudno neki. Znate da jedan ogrtač je bio i znali su ga na večer oprati da bi ga ujutro mogli obući. Nije ih pomela ni funkcija. Kad bi dolazili na funkcije, isto su činili. Zato osobno ovo me hoću da vam ispričam i s, i s njom da završim priču jednog, iz života jednog drugog ashaba. Kojeg je Hazreti Omer, radijallahu an, postavio za namjesnika Homsa. Sejd ibn Amir el-đumahi. On je, znate kako je primio islam. Čuli ste za onog ashaba Hubeyba. Sejd je tad bio dječak i kad su oni njega vješali Hubejba. Znate priču da je Hubejb prije nego što je preselio traži od njih dopustite mi da klanjam dva rekiata namaza. Kad je klanio dva rekiata onda je posalamio i Selam. A navode da je u tom trenutku i Selam sjedio u Medini pa kaže zaplaku, ustoje na noge i zaplaku. I kaže ve' alaikumussalam ja Hubejb. Pa je ga Melek Džebrajilo ga da u tom trenutku Hubejb ubijen. Pa su pitali tamo, dok su, prije nešto će ga obijesti, pitali su Hubejba, bil volio sad da je poslanik na tom mjestu. Kaže, tako mi Allaha ne volio da poslanika sad u tom trenutku trn u a kamol šta viši. I ovaj ashab po imenu Sejdi ibn Amir, oni tu posmatru, gledao Hubejba i posmatruo ga dok su oni njega ubijali vješa, ali on je diguo svoj pogled u nebesa i učio do Allahu đal Kad je o ovaj ashab tu sve sagledao, onda je posto toga primio izla. Za vrijeme Hazreti Omera biva imenova namjesnikom Homsa. Stanovnici su ga hvali. Govorili bi da je odličan, da je dobar, dobar namjesnik. Međutim, Hazreti Omer, znate kako je Hazreti Omer pravidni vladar, razmišljao će li magar imati šta da jede, jer ako ne bude magar imalo šta da jede, omer će biti zato odgovoran. Pošal je on jednog ashaba u Homsi i kaže, idi provjeri tamo kakav je Sejd. I došao taj ashab tamo raspituje se u narodu kakav je Sejd i namir. Kaže oni njemu ovako, on je odličan, on je super, ali mi imamo tri zamirke. Kaže, mikom ne odgovara po noću. Kogo doće šta da ga pita, on po noći ne odgovara. Kaže, ne izlazi dok sunce visoko ne, ne, ne izađe. Ne izlazi iz svoje kuće dok sunce baš ono ne izađe, što bi se kazao, kod nas u povodniji. I kaže, jedan dan u sedmici ne izlazi nikako iz kuće. Kad je tu Hazreti Omerovi zaslanik čuo, ode do sede i upitao, zašto ti ove tri stvari, hajde im obrazloži, zbog čega to tako radiš? A on odgovara ovako, Kaže, ja nikom ne dajem odgovore po noći. Zašto? Dan sam odvojio za ljude, a noć sam posvjetio Allahu dželašanu. Kaže, ne izlazim, negdje tek izađem pred podne međunarodom. Jer, kaže, nemam sluge da mi radi pokuće. Pa ja moram sve stvari obaviti sa svojom anumom, sve samljati brašno, pripremiti, sve Prije nego izađem iz kuće, jer sluge nema. Dobro kaže, a zašto ovaj jedan dan u sedlici nikako ne izlaziš među ljudem? Nije ih mijenjala, braćo moja, u islamu i sestreni funkciji. Ništa ih nije mijenjala. Jer su emanete je posanika sallallahu a ne ih u sedljem, čvrsto držali. Kaže, ne izlazim jedan dan u hevti nikako među ljude, jer kaže, imam samo jedan ogrtač pa ga kaže u taj dan da bi se mogu osušiti, da ga mogu obućiti i nosati i ostali dan. Svi ovi hadisi koji evo govore o, o navedenoj temi, govore i o skromnosti ashaba, koliko su oni skromni bili. Poslanik sallallahu alaihi ve sallam, vidite sami da su, da su gledali, pa im poslanik alaihi salam od alakšavo, ako je usko, pogledajte, ako je usko, Obmotaj dobro dunji dio. Ako je široko, onda se fino. Pripremi za namazan. Kaže, kada je ovaj izaslanik došao Azretu Omeru i ispričao mu sve o Seji Dibna Amiru, kaže Azretu Omer je počeo plakati. Onda mu je naredio Azretu Omer tom izaslaniku, evo ti kaže, hiljadu dirhema i nosi mu tamo nek se oporavi, nek malo izađe iz krize u kojoj se nalaze. Zamislite nas u toj situaciji. Ja to nekad ovako, naumpad mi mi, kad donesem neke pare u kući, pa mi naumpadne ovaj primjer, donijel oni njemu oni hiljada dirhema, a on zovno ženu odmah. Neko će reći zovno je da joj da pare da ona raspolaže njom. Kaže, ženo, slušaj, u kuću nam je ušlo veliko iskušenje. Hajde ti meni pomozi da se mi toga što prije riješi. Pa kaže, novac su slagali male i kese, I dijeli ga dok sve nisu podijelili. I opet Hazretomer čuo za to i kaže ovako. Volio bi da imam punu kuću takvih ljudi da mi pomažu na Allahovome putu. Neka i ovaj evo primjer iz života jednog od ashaba. Poduči nas skromnosti u našim životima. Poduči nas nekim stvarima. Ali opet sugerišem posebno da vodimo brigu ovome našem kako to danas vole i kazati styling u prilikom oblačenja. Da gledamo kako i na koji način ulazimo u džamiju. Vrlo često ljudi vrlo često ljudi zaboravljaju edeb kad prekorače džamijski prak. Vrlo često. Borimo se, vi jeste svjedoci toga kad uđete u džamiju smije, galama, priča i tako dalje i tako dalje. Pa znate onaj primjer kada je poslanik ušao u džami i vidio jednu grupu kako zikri, drugu kako priča iz njez. Ovima jednima je se nasmio, a jednima je zaplako. Pa su ga pitali zašto. Kaželi tamo što sam zaplako, kad bi oni, kaže, znali kako gube dereže prema džennetu, manje bi se smijal. Promijenili, promijenili bi te stvari. A kaže, s druge strane sam se ovima nasmio, jer sam vidio kako lijepo zikra Allaha čine i kako lijepo Zarađuju na taj način džennet Allaha džel lešanuhu molim da nama kovo da inša Allah pomogne Da se Suzdržimo u iskušenjima Da nam Allah džel lešanuhu naše grijeje oprosti Jer je on onaj koji prašta i praštanje voli Da nas Allah džel lešanuhu jača Da naša veza s njim bude što jača Jer ako boda naša veza s Allahom džel lešanuhu Kad očvrst nemi ćemo ako boda čvrsto dunjalkom hodati I ako da na ahiretu stati pred njega A on zadovolja s nama Na kraju želim vam samo dati par obavijesti. Ako boda, inša Allah, Halka će idućeg puta biti u četvrtak, Halka skena će biti na Halki, ali Halka se pomjera posve Akšana. Znači, da znate. A u subotu, ako boda, inša Allah, bit predavanje glavnog imama, međusaj islamske zajednice Sarajevo, Feri, Defendi, Dautovića, koji će vam govoriti o nekoj tefsijskoj temi. Nekad je jako dobro pristovati i, i, i temama koji komentarišu i govori o Kur'anu. Pored toga, evo vidjeli ste poslanike ostaviti dvije stvari u Emanet. Kur'an kojeg moramo proučavati da opet bez tefsira, bez tefsira nekad neke stvari ćemo teško svati razumiti i s jedne strane hadijs koji opet ima svaki svoj komentar. Zato bi lijepo bilo da se odazovemo koboda u subotu na predavanje oni koji mogu, a da Allah toha koboda nam vrati i da se nas nagradi na kraju. Ču vas zamoliti da s jednom tobom fatihom Allaha džel lešanu zamolimo da popravi naše stanje, naš hal da da nam pomogne u svemu što smo nakamle učinili dajenila i fati as-salamu alayka ya rasul